Частина 7. Пропрадід Макуле повертається з країни злих чеклунів Гадаю, ти пам'ятаєш, моя мила Маля, що ми залишили Макулі і Капулі саме тоді, коли вони розбіглися по домівкам, пообіцявши одне одному зустрітись у ночі. Бо Макулі мав розповісти своєму другові Страшенну таємницю Отож Макулє щодуху біг додому А за ним, ледь наздоганяючи його Тупотів веселий Чорний кудлань, висолопивши язика Біг і все бурмотів собі підніс Зажди ж мене, ти мені друг чи хто Я не можу так швидко Давай хучиш. Озирався на нього Макуле. Ти повільний як черепаха Ніяка я не черпаха, я справжній мисливський пес Озивався веселий, він чмихав і сопів, як пороплав. Коли ж вони влетіли у дім, то побачили, що за великим столом сидить прапрадід малюка Макулє перший, той самий відважний капітан, який проплив чотири океани І побував на п'яти континентах він тільки но повернувся зі своєї останньої мандрівки. Слід тобі знати, моє сертенько що саме його жителі Санта Буркодур відправили до злих чеклунів магів які жили у хащах густого, тропічного екваторіального лісу, аби він там пошукав маму маляти. Який я радий, кинувся до нього малюк. Я теж. Відповів дідуган, поважно пихкаючи люлькою. Ну, розповідай. зашепотів Макуля п'ятий і загорнувся у сиву бороду бувалого капітана, таку довгу, що вона торкалась землі. Можливо, ми усі разом повечеріємо, а мій хлопчику? А потім я розповім про свої пригоди. Не завадило б, облизнувся веселий. Ні. Злякано зашепотів Микул. Я не хочу їсти. Кажи. І сльози не вернулись йому на очі. Кажи ти бачив її? Ні, не бачив, проказав у вуса капітан. Але мені здається, що все ж таки я трішечки наблизився до розгадки. Дуже скоро ми знайдемо твою маму. Почулися кроки, і увійшов тато малюка скуйов дивчу бамаляті і посміхнувся своєю сумною усмішкою. «Як ти, макулє? Я добре, тато, а ти? Віднайшов щось цікаве до колекції рослин у гербарій? Ні, синку, поки що ні». І він знову сумно посміхнувся. Тато поставив на стіл тарілку з маїсовими млинцями, розлив у кухлі молоко, приніс фрукти і ягоди, а веселому дав гризти смачного маслака Ну, прапрадідусе, кажи, не терпіла хлопчиня Дід сьорбнув теплого запашного молока І почав розповідь